باب 20 الحديث كتاب الله وخاز هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب لا تسهو القبلة لغايه عورده اللي عند البناي جدار او الحول موافن عليه رحات خطه تيم ما شروع کړی دا حالات ذکر داخليږي مسنون ذکر داي نور اكمالاتي دی وو وټي لټي هوا زه څنګه فلم کیم زه په دادی کې زنا توهین د شاعري الله ونشي توهین د شاعري را کو چې خبلته مخني خو چې وې کېنی نو دا بابا من تبدو تبرد آلا د ده خوخت دپارا پاسا یا ده غتو دپاسا یا ده پاسا یا ده چط جئیم. موسانیت پری یو تلور خبریو کریم چه دیتا صدر پیکی روپی چه دیتا دو خمو سنیپ دی مقام تخصیص ده استقبال و ادبار تیارو تعلونکو دیو خمو سنیپ دی مقام کی کو غاید دی کو باول دی پا دی دوانکی ده استقبال دیکرو کو اور ده استقبال دیکر پا دوانکو نکو دا غایت تعلق اخلي په الله صل الله عليه وسلم دین خو موسئب عند البناء او څنګه مو سنب دې په عموم کو جدارين او نحوه ما بنا دي جداري او مو ثانوي په دې راتلونکو غابونو کې دخله اده ذکر کایو انسان مجبوره دی په دې موریش کوچریده تا غونځي فنو په دې اصول غانبه قضا یا حاجت هر کوي څ ساتور بکیو کښې او کښ ورته به دي نه کوي شاعل الله تل هي بکیو دغه یې بګوري چې رصاص نشه البته کوچنی هېريې ښېري حالات تراو نه په هېريې ښېري حالات کې يا دغه جوбал غایي ترې دا امر تعبدي انسان ترې کې مجبوري خو کوچې دې حالات کې یو څوک وافسه شي دا هغه ستر ما چې له بل ده پرې باندې پکا چور ته وړي دا نظر مم مخترا خو یا سنجا دي نه کوي مونږ هم د شوکی به وګوري که یا ساده مقدار دې شو اده حاجت ته صدا دا هم دای چی ان انسان نه دایي بګوي په تا روان شي یامو بده نه نه اوچتای حتی چې موږ ته نېښنه الږه یامو اوچتای او داوود کوي سړ ټولې سابه قضایي هغه ته نې کینی دا وګ کنه دا راوي ثقل دي او ورونه کوي پېژوه اسمان امرندو اور صفائی دې څنګه په ډول کې فګرتا څوکې بےبدغان د روستاو د احساسه کوي او شین او پړو کوښین جنا کوي کوم زیچا هغه حاجه کړې په واجب باندې بواسطه کوي دا په لات باندې ګوتمۍ دلانو پیل کوي هغه باندې کی نرم ځایه ووې کوي مای را کېدل به و نه کوي سور کېدل به و نه کوي غد زور او کول به تشکینه نه د ماننت په دیسه ماونه په حاکې دي موسنی په کما همو د استخبارات ادارې استقبال دی. موسنی د دې خبره ونه کړه د دې استناد بیان اندل بنا وکړه مستحیه چورو اذا تا حد من غایت بناه ثقل وَلَا يُوَلِّيْ عَذُورَهُ شَرْ يُقُوهَ وَغَرِّبُوهُ موتر جمدهو که خرار استخبار استخبار استخبار دوانا مونف تخصولی هم؟ تخصولی ده که خلاح سرح ریجی پلائی سرخاقیم وَلَا يُوَلِّيْ عَذُورَهُ وَلَكِن شَرْ يُقُوهَ وَغَرِّبُوهُ خبرات آسو ملحوزه که ها شرر يُقوه ده قديم حديث رايان عبد الله بن مرنه كان يقول ان الناس يقولون فخلقي اذا قت ترى حاجتك نفادا تذ قبلته ولعبه المغضى قال عبد الله بن مردان خرج بيزيره جي دي لقد ينتقه يومنا لاذو بيت لنا شاد طور منت فرت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد بيت المغلب في حياته بيت المغلب ناسو صدا خبره دا خرج دې کې چې را به تر نو او ځان دې کې هی چې سباد بیت الله تا زه کيثمال دې په مغزا مستذين دې بیت الله اول <التا> تبعط المعضدس تس دیجنی لکرازش ناشتی و این بیت المعضدس بغشن تردیج او بیت اللہ دسی راجی پریس ربانج راجی مدینینا تدیو اینا شرقو و عزبوک راجی بیت او دبعط الله سی تعلق حرا مو استدبار بیت اللہ شو مشریز مغرب طالعه د شین د شه د خبرنه مډینې دا خو په دې جهاد ما یاد شویل بے عبد الله حبانسا زرافت کو خوش تیپی او کلو سره وقال لك من الذين يسلون تداونه چپ کوناټو موږ نه کوي جهنو ناش دي مانا ساده فقلت لام اې ز چې ملاده نه کوم والله مالک د یاسو ځونه علاوه را کوم تفسیر کوي یعنی الینه ای صلی ولا عیاث فرحان ال یاجو الا ساده شق البلد سید که یو نو کا په لږ دی بیا چې دا ولا څه کوم دی دا ها کا څنګه ورستا څاله سمباب وای گا صادق سما الله قال عبدتنا ابراهيم بن ذكرى قال عبدتنا نصر اقبر وقال لقد جاءت بعد يومنا لزار بيت النفا ایت رسول الله صلی الله علیه قائدنا الى لبن طيبه مستقبله بيت المقدس نم بیت المقدس خدا مختب کې دا هم راځي چې مستدير قبله هم راغي نو منظر ما هي دا بوای یوغان سويږي الله تعالی پره چیرې دا شرا ده چه فلا يا سغره د کمده ولا ويلي زوره وه دوړم م رسول الله صلی الله علیه وسلم دې روزدي ابن عمر رضی الله تعالی راوی ته الفا هو مختدي فادي چې کلاوي زور لنا او کله الفاظ ذکر کوي جيده حبشي کور خو خير حبشه ده کور وا ځان تینې وکړل نو هیڅ کار پرې کېنيشتي دا غره خپل شایته معلومه شولای چې استعمال نه جايز دي موثنی په ځان کې کم راځي هو ما م څنګه ذکر طالب فن وسنی ذکر کو اچي استعمال دي ذکر کا وروسدې معمور روي د ترې ورکا بلکې يو ايوا كار بل هم کو شي بنا الا عند البناي عند البناي وحطره وسوده پر هغه بناي کې وینتیر ما له ای زوار دا نه یی زیلند تلینا یی تارا خلق نشه جده د پزام کی فقط استقبال نہ چای زی امای تتبع شد د چای زی او شکما چنا چای جنان علنا چای زی چې فراگوی کو هند جنای نه وی استقبال امږي شو کو هند البینان وی شو خور مابت اوقت انت pled لين نصر ، ثو مزبح الخق، و بالنجان و برأس اياها و تتخاصients الم اذا اوقات ادا ان تقنقوا ، اذا د pH خور ، عموم ام آر خور اجله به سياة قول او قوخمان اداموطلقان تو ابب نیان دیکو آغا صحرات اقبال دے کو استثبار دے امام ابو حنی با قول دارے او احمد ابن حنبل دارے ابو بکر امیار با قول دارے ابن قیم ابن حادم دیر ترجیح کرے دیم قول لري چې دا یو ځای متقن دا دره وی ځایني مسلک ته هم غوړې مقدمین فقشه د کی دای دې څونم فقشه یوړی چا کی قبله تمخرج یا شعری دیم قول چې اڅما نه یې دې چې باځي دې پادیک جي دې مئ بوخاري نو غشاند قول د دې نهې په صحرا کې را په آبادای کنه هیڅ دې شته شي اخي موږ وینځم قولای چې تاثیر وی تاثیر کرتا آبادی دې نه یو چې وی په مقدار دې یو غزونو په مقدار د موخرت رحل ترجیح حرکی نو چې دا شو اړه مدا دا پینځه غریټه معروفي دي پینځه غریټه معروفي دي هغه دا وی چې ثبت ماځيږي او په بونيان کې جایز دي اې احادیث وګوري دا د امام ابي شعبيه او قول له دیم قول په دې غېری موطاعت کې اګه دې تاګ دې د حتا چې به بالمغضب استقباله تزان هم ناجېد وي لکه څنګه چې محبان په دې روایت کې راځي دې یو روایت هم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دته نه او درو درې دي کار کړی خو سند د بو زید مانځو ما یو دروي دي د ویم قول پر غیره مو تا کې دا نه هي خاص د مدینه په شي څوک چې په سنت مدینه باندې زک شدی خو غذب ولا فرادي د مدینه چې په تون دا قول مشوه ده دا تحرم دا علی مشیر قوضم اغریض پاردن بینزم قول داد چه دا رام نگه قوضم اغتنزیری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 هایچی استقبال ایسی دان دان مانی پابانین افلا ایسا خوزقی بلت بلائی و اللی ها زهرهو ایستقبال ایسی دان دان ناجی شلوک دارکند عبداللہ ابن حارثی مجود رویت تے مصر رویت تے سحید این احبان دا رقم دما قزوې د ابن ماجان خر کړی ابو داوود نقل کړی سلماني فاريد څروي د تور دي غر کړی لیکو مخايرين دي غر کړی کوم کسان چې جواز پېدې دا هیوې لپاره يودي نعمردا دروې دوی مار رسول الله صلی الله علیه وسلم دلې په بیت کېو قبلې ته شاک د کمز ژایف ایر را عبداعود کی تو میرمی جانا جو можете تکرگلے خامانی کمیرون کم کارکلی کنید شعب 눈و بی afterloo بیمی هم دکر کرنید ژا گرہی شعب주는 کمیر لج PDF مداغ عبدا کی یا رسول اللہ سلام گرگلی سایامی کارکلی یہی محمد شاف ساید د بوخاري دا راته وینو دې کم تقدي سراشت دي کومي معامل کلوي چې مونږ کورو کلوي دا حفصي پورم اگر چې تضبیق mumkin دي او خره حفصي پور قديم عطا ورغله د کور د را را را چې ترجی دی د را یو حالت په دې کې دی چې خبره شي د وا دونو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کړي په داغه مخ باندې دا وا کته ته لنعم ولها څنګه تعبیر مکوږه یو خو دې وینا چې کښران د څه وخت لپاره پدې خدای خزران نظر کوي شي مشران ته دیم دا چې دا سې رسول الله صلی الله علیه الص الان دا نه چې دا دا خو رسول الله صلی الله علیه الص الان دې قوله ہم یہ احتمال دریگ چیدہ میں ہمار کم نظر کے لگے رہے اوپنیس یا آنا رگے لگے رہے پسر پوکو بہن دیں تحویل پرنس یا آپ اثر کی کاشی کیا یا گئی چکو معمولی تحویل والے نہ دیں على ولداي ییچ پکه امر مینه رام کیاس توونی دی پکار زمو مکرہ تاغنا اتے بو تایوا پیش دا بوایو جان ساري او فرمان فارس روي تا ثم قبل تعكذ ياد يا اقوامين يا قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيلت يا جوا قائد دعوته باربني حديثين للمؤمنين معاذ می فرمانونه قربت نقل کړي د خالد خزرعنا د نبی فطا نقل کړي هغه ابن مالکنا هغه تای رضی الله تعالی په د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ذکر شد اقوم شاگه استقبال بیت اللہ تمکروح بینی رسول اللہ سلام فرمائلہ وقت فعلو دس اکیب مکروح بینی آرک ایستقبالو بی ما قادی انہیں ارقیب لا ما رکیان اصول یا خیبیلی تجور رسول الله صلی الله علیه و آله ما خلق له تنبیه وکلا ایشی ما کله تثابیت شو دا حدیث دا عیسی پسند های دین 99 او بی خلیه صدغه عراق دی مالک دی معنی کلام دی ترمذی په کلام کوله مایمو خایر قولونه قرقرې دی په نه ترنيزي کې دا حديث دی چې په دې کې دا شي قول دا په ملي حاله مویدا حديث ثاقب حديث دې پسان ځحال نبی صلی الله عليه خاضر من آبی سلطان مجبور راوی دیلا قطع نیلگی صاحبیمو ی حدیثی راک منکر دی حالاوالا دعویو شدلتا خدا باون حالات نیلی جگر پری حوال و مقردی کی خلقو خبره تر ته کې مسلته کې قبلي د شاه غر جواب غناله رسول الله پر دا خبرو کړه چې زماده کې نوسته د یو تکه او بالاخ نور یا دلا اوچت دې چې یو کچه خلک ویني چې ښه قبليته شاکلا چې خلکو زامه په برابر شي چې قبليته په ماحال کې شاکون جايږي نظام د معلمي يلزمونکي په دې را دی دی قال عبد ثنا يهب د کين قال عبد ثنا ليز قال عبد ثنا کيو د شه د وروه تعالی شکر الله النبي صلى الله فرمي كل رب الله صلى الله عليه وسلم يا ابو بخرجه کله دما د النبي صلى الله عليه اولا ایوزا لحجاب و بحال ذا لحجاب و بیقا حضرتنا زکریه قل حضرتنا بو اسامة لشام بن حروتا نبی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد ادنو لکنن هم تخرجن في آجتی کنن قال ایشام بن البراد باب خروجن سائل البراد سن که دام احکم ترینی کر کدر لقد احجاتا فبیوتا کی پبان زینکی و ایم ام قوتیم بحارت وطل داونا جایدهی، موسانی با بواده کچه بحارت وطل جایدهی، ریعالنا فارد زین و نساهم جایدهی، هنه عیشتان از آج نبی صرشتا هم کجنا یخجنا باللیل، هم پرده زور عدده کتشفه بوطره، از آت بره، از آت بره، از آل مناصر، کلچه بری وطل قضا وَيَسْعِدُنْ أَفْرَحَ دَايٌ وَمَيْدَانُ قُلَاو وَكَانَ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِبُّ نِسَاءَكَ إِنَّ نِسَاءَكَ بَعْضُنَّ يَدْغَوَ سَتَرًا وَرَغَاوَ فِيهِنَّ نَبِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ نَكَوَّلَ فَخَرَجَتْ قَوْدَةٌ وَانْتَظَمَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم نو عطا سعود دا رسولنا اسلام ديو ومحات المؤمنین ک یحفظش فونا شام اصلا وكا تماتون تویدتن فنادا عمره الا قد عرفها ک یا سعوده هم بین درې سعودي سرسند ویز الحسن علی عند الحجاب عن الله الحجاب الله حجابنا ذلک او خدا خبر او خشمو دكیجن و وزر اوزی روس حدیث و قال قد اوزنه لکنان ان صودت رسول اللہ اسلام ویتاوصید انده چود ویتاوصی حاجت کنان حاجت تقال شامن برای براد وقضای حاجت تقال معتلی پری مقام کې خلل مل کړی دی کار کوتي کړی دی نو امر یې افاده او هم اختیار حیا فناد شو او خدایانه د وخت ره م ثنا یا ثور م ثنا یا پین زم کرا چې دې نه او دا ساو الله تعالی حدا واخې خورس تر आले او کتاب تفسير کي وم رشيدي دیم جل کی و سومه سبب ساده خود نه دی دا اوته دا, دا او مصنف له دې لري په و خبرات چیز بانی خبری سا تلکلیشی. نو داری نجیر مشکلات دیوید. آفقان دا. دا حادیث کی دا خبر اولتا که و اولتا که و اولتا که و اول دیر زیت رایشی. مواباشی صدا لانکی بابی راشی. دنا نا را دنا او ذکر ورای شي دا رقم د فاطمی د 인터เฟس د طلاق مرتدا دا حریدنا فقيه دا حرید سکنا پایکم کټ دا دا احادیثو که تداخل رشیو سیاه دا بسطر قلیشو، داو دست چل شوید. چیتک دا نزول لحجاب پا اقتداد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را غریر دا اول نا. حویاتنا را غریدی تو سورت نور کی اور سب و سورت کی اعوالا ما تبادر سطر کو بیوت کی را شاوانی شید احان نروس و تل دی و پردکی قراری دام مقصد نو ای قضای حاجت تبا هم نمیزید. از پردو کی ای قضای حاجت تبا سودا عمر داخل دو چی رحم کردے مزوری حجاب اگردے داو سوید دو جید. این دید حجاب نخلاکو پا سودا او دا چې رسول الله صلی الله علیه ان تے درخواست کو کله ما به تا وتل ما رسول الله صلی الله علیه اسلام پلار کې خراب دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم او بسکرنی دی. او وحریت او شلائچه ده قضای حاجت و عطل و تایازت ده. ده ده حجابنه ده مخالید. ده وطل کی دی حاجت ده پاراتن نخشیره او پا حجابن. نوزده سچل شوه وكان عمر يقول النبي اسلام أخذي بن ساكا يكون رسول الله اسلام يبحلهم فانزل الله الشجاب تأثني ذهام فانزل الله الشجاب تأثني ذهام تأثني ذهام أخذي أبو قان عمر يقول نبي سمحسو من سادسا ف... فلم يكون رسول الله اسلام يبحثون م... فاند اللہ حجاب عمر سراغ عدیتا موافقات عمر وی موافقات عمر وی ونزول حجاب کے لئے وعصا رب انطلق کنن سورة تحرین تکردی پی نمعیات اوات تخذو من مقام ابراهیم سورت بقرای سورت نجسن کی او ساره بدر کی کمچه سورت انفاد کی رجی او منحن سلاط المنافقین کمچه سورت توبه کی رجی او تحریم ده کی یو پدې کې كل من کان دو ول جبرائيل دې موافقات د عمر وې دا مو اخط قناجیتو فخرجت سوده ته دي ديته پورې فخرجت سوده د تنظیمه او جنوي اسلام دې ته مليد هيشان وقایعې مت طويله أعرفني يا سيدة حرصاً على هذا حرصاً لم يكن من خسر أعرفني يا سيدة هذا حرصاً من أقصبه فلم يكن رسول الله وكان ما يقول نبي سلام أحجب نسائبك حرصاً على ينزل الحجاب هذا إلا الدغة وكان ما يقول نبي سلام أحجب نسائبك حرصاً على أن ينزل الحجاب. ومدد هذا القيسرية. أو ديكي شكرة دي عوازك على قد عرقنك يا صورة ديم حديثة وغري. عن النبي إسلام قال من رسول الله صمي قد أدن لكنا طلصاً يا رد أن تخفزنا في الحاجة كنا. داموسا فادینو یو توکله یو صدگی بل بسری د دې په لګول په شوی تاسو واه من یو په دې کاراته سره ورولې شو من انا بمعاد و ثقات و من نو تلکاته غلام و مما انا او تم ما هم باب محمد بن ماور ماوري تقالي قلت دا وليت في صاحبنا عليه ما في اجتماع بي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا فاضل بن جعفر تمامانو ته مې مالک کان رسول الله صلی الله علیه احمدو انا وغلامه د دعوت مې مای بانه د پنځې بیل نظر او شاذان او شعبتان وصلی الله علیه الرحمت ده بابونه وذکره جواز د سنجا بې مما پلا یان او پرور مې د تاسو نقطه دې کې دې ته اشاره راځي کودو او اوس راغټي د دې استمارکې شين ډېر وخایي. ځاوري څوري دې په دې په او لوتي راځي دای. راپورت پورتي توسی تا. او چې کله هي سنجاګې نو روسه خام بر روان دي باو نه هي سنجای به اور باب لایم سکودہ کرو بھی یمینی ہی جا بارہ دا ترباب دسی جائے بتیار پوری دا باب عمرت ہے فاضلین اللقم تواجه شیب فی تعالی تاسوس مودینی خان انشاء اللہ ہو ختم مسن رسوا ست سنجا مان له اوه وروي دا غي زوال پکاله اپ کو د نجو نه شید سی وچتا و دیتا نه پنا کېدل ایستینجا مانو شید اوچک دینه پنا کېدل نجو اوسه تا د جنا کو ته پنا کېدل دائما نشره, نشرة. فاستلاحكي استنجا إذا لدينا ست أحد المخجن فحير يا فماع يا قدون بشيطة إلى منقيا غیر محدد غیر مقدس چه مملوک ده غیر نیجی شایط آهده زکر ویچی پا وشیر نو پغندگیش نیجانی کیجی مونقی زکر ویچی انقای را غیر شاقی را غیر محدد زکر په پته ری شي وي سي یانکې زموږ نسکی په خا خا تا و سونه کوي چې د قران په خوانو ما دي څنګه ونی ما معموله دا غیزه کوي بل موضوع کی ناروا ده ابل له پټینا بغه پازدین په تاتبو ته دا ساه یو چنده شي دي شي pareil سي يا مکرودا اڑکیوې وروځي دې راوستې روان د جاده شیشه ورخ پانی کارو زم ما فراز دې ټوټي پوشاځ دې هم پانی ورخو شجرته غوڼ پانی کارو وسمنا وکم دي سنجاسه ایمام شافعی سے پیمان دی آدری کا واجب دی مما ز د سے حد پارا شرط دا قول احمد تم منصوب دی او منصوب دی اسافم افتروا. احنا پا بنیل <سؤال> ماندی <سؤال> انقاض و ردو نفسی سنجا چرا دن هم نسیوا وی جو فرض دے دن هم پا میغضاد واجب قطر سنت چخ محل نسرت تعد تجاوود نئی کڑے منذوب دے. پیپیدی مخام کې موسانیب چی بابون او دکلی نو بابن ایسن جای بین مای پا خصوصیت سوا دکلی دی. او انا و غلامون یو خانست پر غلام کی ویششی مناب باسی دی. مانگ بوبر اوڑ دی. نیم آشمانو کل شهید ابن فرید ترجمه الباب <سؤال> چی مؤلف رازوقو فقاعہ باندې چاغہ ستنجہ ما نه وای سید ابن مسیب تدین نسبت ابن حبیب مالک تدین نسبت ابن عمرہ حذیفه النعمان نسبت دریدار چو بودمۃ عماۃ ندی دې ماندی چې سنجاو شنو د اخیرا ادب ده اپ یو به شوه د خلافت نیما نن د ترویت هغه وی فیضان لازاد کید چې د کو خلاص بغندکی او دې کثم او روایت النجواب کوي چې او به وړي خو یې یعنی یه فنجيبه یعنی یه فنجيبه تعالی پیغمبر خپل خلک دې بلکې امام څوک مشوره چي دا نه خپل دې دې صحابه روایت کوي ابو ولید کوي کاتروات قویل <سؤال> هم حقيقي وي چې پنجاب الماء <سؤال> منقوله په نقل <سؤال> متواتره بلا شبهه او ورسته تا موندي اپ دې کوي د ابن عباس دي د ابن در جرید نر رویت نقل دیئے. نویش سنجاد صحابی تشوالا. وہ بو بانده. وزیش فارا سم باب کے ابو دردان لیا سفیقم صاحبن آلین و تهور دې ته مخه شس موثني ترجمه معلومات کې دا او په دې مناسبت ذکر کړه چې ووت هوت هوڅو وړاندته خپل وګوې کنه داو دردارې ومت مسنید په مناقب کې موفاصل نقرق دے پیندس و ایو درش مساقہ چی حلقموی شام کی داخل سون دورکاتمون نوکو بیم اللہ تصالو کاللہو میسل لی جریسا صالحا روز پنگرین مولیدو تانی جدوشو مائی شہید چیز مہا سواب خدای کبول کریگی و ا تي ممنان ت ات سوكي او د شي خبري و سه كانه جانتے كم قال فلم يكن فيكم صاحب نعينه ولا ساده و او ذا سوق د ابن مسعود رضي الله عنه وی ساده او یو ریوکې واستوا دھم رہی صاحب من علین ولسادہ واستوا دا சிவா ذکر رہی شبینه مسعوده تب صاحب سواد وی کی دا رسول الله صلی و تا سمساوي دي چې دا ما आवाज واوري نترغا فباب الحمد للعظم مع الماي في الاستنجاء كي هاي ذاكره فضي کړې رسول الله صلى الله عليه وسلم القدا فاحملنا ولا من مما وحن يسنجي بالماء عن سي شال قول عندنا ني محرفه سره بيچ باندې اگرچه محشب نوری نوکی هم بیلی مون جو تقاو دا دامسا پیداو خیویو پیداو تاباو متعبیات کده د محمد و جعفر ان نظر و شعظان هم ان شعبان دادی موری دا هم تاباو کده دیمی محمد نے جعفر تا جمید را جیده বেদانسي صفات او د تفسيدو کو عام ساګانو کړي راځي دا کله کله سړي سوتر وګړي کړلې وانه دมารان په ځان پښې کله کله ویده کيده نه نه به کو دي سامانته کله زو جمع په ما پی دغه د حجاره کې نقل د دینه خو اشاره معلومې یي فتواروس دوه مته ته ده ناصف احيار معنی کې اتفاق او خو زیاده د یاثن کې ټینګ د څه تکلیف د نه یا سب کې خزاره خو نه کوي په عباسوي طریقشتري بازار نقل کوي ان انتبه الماء من بغاټونو لپاره صوبه استعمالو دي سنک کی راوی محمد بن عبد العزيز خو بل طرف د تعامل دي علي معيار معمار حذفا يم يعمار قوله دوان و طهورا ابن عبی شیب رویت لید عدینا محکنو بانی دان مقیاد که وی کانو یب تسلطون سلطا ستاس و قضای حجاد حد نتجاوت کئی موسان اپی عبدالزاکیم پدی که رویت تابا اون نظر نظر بن شمیل مراد دے ابو الحسن مادنی البسری تب تابعین کدے مرواب او سیدو خراسان پالاقے کی درد اللہ سا سنب خارشیوری دو سو تین کیو فات دے سوک دو سو اچاد کے ہوئی اتیہ کال پرمک شاہزان معرد فرحان نوے داقب دا عبدالعزیز بن عثمان دیر سوه کمو دعن زد تفسیری خوکوهون دعنو تسویب مکو غیلشونه سو صدا بس دیت فخت دیت فخت دیت فخت دیت فخت دیت په وېره او ستا سره موږ ځکه پټنیو